Скінчився робочий день, і скоро рух на трасі майже припиниться. Потім звочаріє, настане ніч, і люди відпочиватимуть до ранку. А чи доведеться нам? «Тринадцятий! Тринадцятий!» Нас викликали по рації. Я взяв мікрофон. «Тринадцятий слухає. Запишіть адресу Цибуха Петра», – сказав черговий. «Хвилину». Я поклав планшет на коліна. І аркуш паперу зі списком власників Волг під ними вивів. Цибух Петро. Давайте, товаришу майор. Вулиця Продольна, 142. Я швидко занотував. Є, доповів. У вас ніяких новин? Левенець дала свідчення про події на Галявині, повідомив черговий. Дуже турбується про Юрія, якого там залишили. Левенець? Я не второпав, про кого мова. Це Клава, Клава, зраділо, підказала Марина. Хай не турбується, Юрій з нами, сказав черговому. Хм, тринадцятий, я бачу, ви там не дрімаєте, похвалив нас черговий. І ще одне. Шакула поклав гроші у спортивну діжечку сумку з чорної штучної замші. Угу, сумка, чорна, спортивна, повторив майор. Гаразд. Спостів нічого втішного, пошук триває, і відключився. А Макс не з'явився у міліцію, зазначив Юрій. Його очі звузились, затуманились, і він став якимось млявим, обважнілим, наче поринув у сон. Очевидно, далося в знаки поранення і довге блукання лісом. Я дивувався з його завзяття витривалості. Йому б не завадило відпочити, проте... Відмовився, коли запропонували відвезти в лікарню молодчина. Пазов дивився на адресу Цибуха Чмиха. Я теж глянув і подумав, що спершу доведеться заскочити до нього. Нараз кинулись в вічі вулиця, на якій жив Савлук, і номер будинку 146, а у Цибуха 142, і та ж вулиця. Навже сусіди? Неймовірно. Втім, помилки не могло бути. «Ти помітив?» – запитав я пазово. «А вже ж відповів Яків». Біля поста до ми побачили трьох інспекторів, і я швидко домовився з лейтенантом. Хлопці спинять якусь легковушку і підкинуть Марину з Юрієм до міста. «А коли ви їх покажете нам?» – запитав Юрій, виходячи з машини. «На очній ставці, потім на суді», – відповів я. «Ми рушили». То куди тепер, Арсена Федоровичу? спитав бунчук. На продольну. І Савлук на продольній, згадав сержант. Не тільки. Вони з цибухом сусіди, додав Пазов. Ова, здивувався Микола. Банда, точно, правда? Слідство покаже. Я не хотів робити передчасні висновки, хоча вони напрошувались самі і позбутися їх нелегко. Насторожувало, що власник будинку і Волги – сусід Чмиха, а сусіди, звісно, спілкуються між собою, принаймні знайомі. З'явилася можливість докладніше дізнатися у кожного з них, про них самих, своєрідне взаємосвідчення. Припускав їхню причетність до поробування з вбивством. Особливу підозру викликав Цибух. Коли до сутінків не затримуємо злочинців, то хоч довідаємось про їх знайомих і спільників, у кого шукатимуть вони притулку, і там влаштуємо засідки. Це теж не аби що. Ми їхали перед місцем, і Бунчук кидав погляди ліворуч. Я й собі глянув на будинки, але не помітив нічого незвичайного, хіба що охі хитрий сержант». Націлювався на гастроном «Може, перекусимо?» – запитав я пазово «А чого ж? Зупиняйся, Миколо, весело наказав йому Яків, беручись за ручку «Ліпше мені, – зупинив його Бунчук, – я у формі, а вам без черги не дадуть Я поклав йому у нагрудну кишеню троячку Візьми кефіру, ковбаси, батон, мінеральної води Сержант Піттюбцем побіг до гастроному. Ми лише встигли перекинутися з Яковом кількома словами, як Микола вже вигулькнув на порозі гастроному з повною авоською. Я посунувся на місце водія. — Ви чого? — здивувався Бунчук. — Спершу ти полудний, — сказав йому. — Ну, ви даєте, капітан, — не беззадоволення зауважив. — Я завжди спію, а от ви? — Розмови, сержанте, — удавано суворо перепинив балачку. Микола, посміхнувшись, шаснув у кабіну. Я нахильці випив пляшку мінеральної води, аж після того зрів газик, і ми поїхали. Пазов і Бунчук смакували ковбасою, яка гостро, апетитно пахла часником. Крутою вилочкою піднялися в центр. Звідси поїхали прямо до Жовтневого проспекту. — Товаришу капітан, прошу до столу, — жартівливо запросив мене Бунчук ситим голосом. Ми помінялися місцями. Повеселілий Микола щось замугикав собі підніс. Я полудного ковбасою з булкою. Водії, бачачи його оглядову люстерко за кермом міліціонера, звільняли нам шлях. Ми швидко дісталися в кінець проспекту. Зненацька заговорила рація: Тринадцятий. Де ви зараз? запитав черговий. У центрі міста, доповів йому. Заборіть Махова з прокуратури з ним напродольну. Я загорнув півбатона і шмат ковбаси в газету, поклав у скриньку, не знаючи, що вони мені невдовзі знадобляться зовсім за інших обставин. Співчутливо подумав, що, напевне,